דברים, פרק כ"ח. והיה, אם שמוע תשמע בכל אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, כי תשמע בכל אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר אלפיך ועשתרות צונך, ברוך תנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה, באסמך ובכל משלח ידך, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. והותירך אדוני לטובה, בפרי בטנך ובפרי והמתך, ובפרי אדמתך, על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיך, לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעתו, ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים, ואתה לא תלווה. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצווך היום, לשמור ולעשות. ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. והיה, אם לא תשמע בכל אדוני אלוהיך. לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ארור אתה בעיר, וארור אתה בשדה. ארור תנאך ומשארתך. ארור פרי בטנך ופרי אדמתך. שגר אלפיך ועשתרות צונך. ארור אתה בבואך, וארור אתה בצאתך. ישלח אדוני בך את המערה, את המומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד השמדך ועד עבודך מהר, מפני רוע מעללך אשר עזבתני. ידבק אדוני בך את הדבר, עד כלותו אותך מעל האדמה, אשר אתה בא שמה לרשתה. יכך אדוני בשחפת ובקדחת. ובדלקת ובחרחור ובחרב, ובשדפון ובירקון, והורדפוך עד עבדיך. והיו שמך אשר על ראשך נחושת, והארץ אשר תחתיך ברזל, ייתן אדוני את מיתר ארצך אבק ועפר, מן השמיים ירד עליך עד הישמדך, ייתנך אדוני ניגף לפני אויביך. בדרך אחד תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו. והיית לזהבה, לכל ממלכות הארץ. והייתה נבלתך למאכל, לכל עוף השמים ולבהמת הארץ. ואין מחריד. יכך אדוני בשכין מצרים, ובתחורים, ובגרב ובחרס, אשר לא תוכל להירפא. יכך אדוני בשגעון ובעיוורון, ובתמהון לבב. והיית ממשש בצהריים, כאשר ימשש העיוור באפלה, ולא תצליח את דרכיך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים, ואין מושיע. אישה תארס, ואיש אחר ישכבנה. בית תבנה, ולא תשב בו. כרם תיטעה, ולא תכללנו. שורך טבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך נתונות לאויביך, ואין לך מושיע. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום. ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. והיית משוגע. ממראה עיניך אשר תראה. יכך אדוני בשכין על הברכיים ועל השוקיים, אשר לא תוכל להירפא, מכף רגלך ועד קודקודך. יולך אדוני אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן. והיית לשמה למשל ולשנינה? בכל העמים אשר ינהגך, אדוני שמה. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף, כי יחסלנו הארבה. קרמים תיתה ועבדתה, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תוכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבולך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך. כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך, יירש הצלצל. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה, ואתה תרד מטה-מטה. הוא ילבך, ואתה לא תלבנו. הוא יהיה לראש, ואתה תהיה לזנב. ובאו עליך כל הקללות האלה, ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל אדוני אלוהיך. לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת, ובזרעך עד עולם. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו אדוני בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך, עד השמידו אותך. יישא אדוני עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידעה הנשר. גוי אשר לא תשמע לשונו. גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יכון. ואכל פרי והמתך ופרי אדמתך, עד הישמדך. אשר לא ישאיר לך, דגן, תירוש ויצהר. שגר על אפיך ואשתרו צונך, עד האבידו אותך. והצר לך בכל שעריך, עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות, אשר אתה בוטח בהן בכל ארצך, והצר לך בכל שעריך בכל ארצך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך. ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך אדוני אלוהיך, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויביך. האיש הרך בך והענג מאוד, תרע עינו ואחיו ובאשת חיקו, וביתר בניו אשר יותיר, מיטט לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל, מבלי השאיר לו קול, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך בכל שעריך. הרכביך והענוגה, אשר לא נסתה חף רגלה, הצג על הארץ, מהתענג ומרוך. תרא עינה באיש חיקה, ובבנה, ובביתה, ובשלייתה היוצאת מבין רגליה, ובבניה אשר תלד. כי תוכלם בחוסר כל, בסתר, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך בשעריך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהיך. והפלא אדוני את מכותך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם, ודבקו בך. גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד הישמדך. ונשארתם במתי מעט. כך אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך. והיה, כאשר סס אדוני עליכם, להטיב אתכם, ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם, להעביד אתכם, ולהשמיד אתכם. וניסחתם מעל האדמה אשר הטבה שמה לרשתה. והפיצך אדוני בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן, ובגויים ההם, לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ונתן אדוני לך שם, לב רגז וכיליון עיניים ודאבון נפש. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר, מי ייתן הערב? ובערב תאמר, מי ייתן בוקר? מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. והשיבך, אדוני מצרים, בו אוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב.